Аудіокниги українською від студії «Калідор». Нині, шановні слухачі, ми знову повертаємося у чарівну країну Нарнію і мандруємо сторінками книги «Срібний трон» разом із нашими героями. Розділ восьмий. Палац Харфанг. «Ну ж, бол, починай!» – прошепотів Бяклі. А у Джилл так пересохло в горлі, що вона й не в змозі була ані слова вимовити, і тому не вигадала нічого ліпшого, аніж кивнути у бік Юстаса. Присягаючись про себе, що він їй, а також трясогузові цього ніколи не пробачить, Юстас облизнув сухі губи і вигукнув, звертаючись до короля велетнів. «З вашого дозволу, ваше величносте, ми передаємо вам вітання від пані Зеленому. Вона запевняла нас, що ви залюбки матимете нас до свята осені!» Король та королева велетнів перезирнулися, кивнули одне до одного і якось дивно всмікнулися, що зовсім не припало джил до вподоби. Як на неї? Король був набагато привабливішим за королеву. Він мав гарну кучеряву бороду і прямий орлиний ніс і, як на велетня, був неабияк вродливим. Королева ж була неймовірно товстою із подвійним чи навіть потрійним підборіддям, заплилим жиром обличчям, яке вона рясно припорошила пудрою, що й взагалі видається не дуже спокусливим, а тим менше на обличчі, яке в десятеро більше зазвичайне. Несподівано, король висунув язика і облизнувся. Звичний рух, який сполошив Джил, по-перше, своєю раптовістю, а по-друге, тим, що язик у короля був надзвичайно червоний і довгий. «Ох, які чудові малятка!» – не стримала вигуку королева. «Урешті-решт, може вона ще й нічого?» – подумки вирішила Джил. «Не можу не погодитися. Так, діти і справді просто дивовижні!» – кивнув король і додав. «Ми раді вітати вас у нашому домі. Подайте на мені ваші руки!» Він простяг свою велетинську праву руку. «Дуже чисту!» із численними перснями на пальцях, проте оце жахіття, зі страхітливо гострими нігтями, які більше скидалися на пазурі. Він був завеликим задля того, аби тиснути руку дитині. натомість йому довелося потиснути їм лікті. «А це що таке?» – поцікавився король, вказуючи на простоквака. «Вельмежан!» – відповів Трясогус. а, -а, -а заволала королева, підібгавши спідницю ближче до ніг. «Яке жахіття! Воно живе!» «Він зовсім не страшний, ваша величність", поспішив запевнити її Юстас. «Зовсім! Я впевнений, що варто вам познайомитися ближче, і він вам безперечно сподобається!» «Сумніваюся!» Ви не поставите хреста на джил, якщо я скажу, що саме в цю мить вона гірко розридалася. Її можна зрозуміти. Її ноги та вуха, руки, ніс тільки-но-тільки-но відтанули. І талий сніг стікав по її одежі. За цілісінький день у неї й крихти в роті не було, а від довгої ходьби ноги боліли так, що вона ледь відчувала себе спроможною навіть стояти. Проте своїми сльозами вона скоріше зарадила, аніж нашкодила, тому що королева негайно ж промовила. «Ой-ой-ой, бідолашне дитятко, які ж ми не примушуємо наших гостей стояти! Хочі ж, хочі ж хто-небудь!» «Проводіть гостей, напоїть, нагодуйте, приготуйте ванну, заспокойте мале дівча, дайте їй лядяників, дайте їй ляльок, дайте їй заспокійливого, дайте все, що їй тільки заманеться – гарячого молочного напою з вином, драже, кексів і скмином. Заспівайте їй колискову і потіште іграшками. Не плач, маленька, а то на святі ти ні на що не будеш гідна». Варто зазначити, що Джил неабияк обурила згадка про іграшки і ляльок, хоча людяники та драже самі по собі ще були зовсім нічого, але вона сподівалася, що її нагодують чимось більш суттєвим. Дурні балачки-королеви все ж таки мали неабияку силу. Велетенський камергер негайно підхопив простоквака і бяклі, а Люсі опинилася в руках у такої самої велетенської фрейліни. Їх рознесли по кімнатах. Кімната Джил за розмірами не поступалася б невеликій церковці, та й мала вона доволі зловісний вигляд, якби у каміні весело не палахкотіло багаття, а підлогу не застилав товстий темно-червоний килим. І тут із нею почали траплятися справжні дива. Її передали під опіку старої королівської няньки, яка була з точки зору велетнів маленькою бабцею, яку роки зігнули мало не вдвічі. На погляд звичайної людини ця жінка-велетень була достатньо низькою, аби ходити по звичайних розмірів кімнаті, не чіпляючи головою об стелю. Вона була надзвичайно вправною – Хоча Джил була б щасливою, якби стара припинила клацати язиком та примовляти. «Оце так-так, ось воно якечки». Або ж «А хай ти, моя качечка». І ще «Тепер із вами все гаразд, моя лялечка». Базікуючи, таким чином, вона наповнила величезний таз гарячою водою, та допомогла Джил у нього залізти. Якщо ви вмієте плавати, а Джил вміла, та ще як, то немає нічого чудовішого за величезну ванну. Величезні рушники, хоча вони й були трохи шорсткими та грубими, теж виявилися дівчинці чудовими. Їм не було кінця і краю. Обертай навколо себе хоч сто разів. А краще... Навіть не обертати, а просто розстелити перед вогнищем і перекочуватися по них на всі боки. Коли джил трохи обсохла, її одягли у все чистеньке, свіже та підігріте. Одежі були розкішні, хоча й трохи завеликі, і безперечно шиті на людину, а не велетня. «Очевидь, М -м, якщо пані в Зеленому відвідує це місце» то вони повинні були звикнути до гостей нашого розміру. Саме так вирішила для себе Джил. Невдовзі вона переконалася, що мала рацію. У кімнаті поставили стіл та стільці звичайних людських розмірів і принесли такі ж самі виделки й ложки. Яке то було неперевершене відчуття опинитися нарешті у теплі в чистоті та присісти за стіл. Бо сонні ж вона пройшлася по товстому ковру, политки втопаючи у м'якому ворсі та даючи розраду своїм натруженим ніжкам. На вечерю, гадаю, слушно назвати її саме так, хоча було всього лишень близько п'ятої вечора, подали заправлений цибулею курячий бульйон, гарячу запечену індичку, парний пудинг, печені каштани – і стільки фруктів, що їх годі було з'їсти. Єдине, що докучало джил, то була няня, котра тільки те й робила, що входила і виходила, і щоразу, коли вона виходила, вона тягла із собою якусь чергову велетенську іграшку, величезну ляльку, більшу за саму джил, дерев'яного коня на колесах, кінь розмірами не поступався слону, барабан, Більше схожий на старовинний газгольдер або пухнасти ягня. То були грубо вирізані недоладні іграшки, яскраво, але якось недолуго розмальовані, і від одного їх вигляду у джил псувався настрій. Вона раз у раз повторювала нянці, що вони їй не потрібні, але та знай собі торочила. І ще чого? Вони тобі знадобляться. «Тільки навіть починиш, я в цьому певна! Хе, хе хе А зараз, лялечко моя дорогоцінна, бігом до ліжка!» Ніяк не дивно, але ліжко також виявилося не велетенським, а звичайним. І єдине, що в ньому було незвичного, то балдахін. Такий ще можна побачити у старовинних готелях. У цій величезній кімнаті ліжко здавалося зовсім крихітним. Та Джилл забралася у нього із превеликим задоволенням. «Сніг ще й день, няню?» – запитала вона сонним голосом. «Ні, моя качечко, вже задощило натомість», – відповіла стара. «Дощ змиє той гидкий сніг. Люба моя качечка зможе завтра вийти і погратися на дворі». І з цими словами... Вона зап'яла Джил ковдру і побажала їй на добраніч. «Гадаю, немає нічого більш неприємного, аніж поцілунок велетня». Джил гадала так само, але заснула міцним сном, на її голова торкнулася подушки. Дощ не припинявся весь вечір і ніч, б'ючись у замкові вікна, але Джил нічого не чула, тому що міцно проспала вечерю і було вже далеко за північ, а вона все ще не прокидалася. Настала найглухіша нічна година, коли всі поснули, весь палац затих і лише миші неголосно шаруділи десь по кутках. Саме о цій годині Джил наснився сон. Снилося їй, ніби вона прокинулася у тій самій кімнаті і бачить, що полум'я в камінні майже догоріло, і тільки вугілля ледь-ледь жевріє у пітьмі. У цьому неясному мерехтінні видко величезну дерев'яну конячку на коліщатах, і раптом ця конячка сама по собі котиться до неї по килиму і зупиняється в головах. Дивиться Джил на неї і бачить, то зовсім не конячка, то лев. Величезний лев, і навіть не іграшковий, а такий собі справжній-справжнісінький. Той самий лев, якого вона зустріла на краю провалля, там, де кінчається світ. А кімната раптом наповнюється п'янкими, солодкими ароматами. Але щось тривожить Джил, щось не дає їй спокою, мучить її смутне відчуття чогось, а вона ніяк не може зрозуміти, що саме її крає, і сльози струмками біжать по її обличчю та стікають на подушку. Лео ввелів їй повторювати знаки, а вона геть про них забула. Її охоплює смертельний жах, а Аслан, широко розявивши пащу, обережно бере її в зуби. Так обережно, що їй зовсім не боляче, і вона відчуває, тільки його дихання. Далі він несе її до вікна і змушує подивитися назовні. За вікном яскраво світить місяць, і через усе небо від краю до краю, а може й через весь всесвіт, горять величезними літерами два слова «Під землею». Потім усе блякне, немов розчиняється. І прокинувшись уже пізно наступного ранку, вона навіть і не згадала, що їй снився такий дивний сон. Вона вже прокинулася, встигла вмитися та одягтися і, сидячи перед каміном, закінчувала снідати, коли нянька прочинила двері і промовила. «Ось моя лялечко, лише подивися, хто прийшов погратися із моєю красунечкою. До кімнати увійшли Юстас із Трясогузом. «Ей, доброго ранку!» – привіталася Джил. «Хіба це не смішно? Я проспала години з п'ятнадцять і почуваюся набагато краще. А ви як?» «Я теж», – кивнув Бяклі. «А ось Трясогуз скаржиться, що в нього болить голова. Ова, подивися лише. У тебе біля вікна є місце для сидіння». «Якщо на нього забратися, можна подивитися, що коїться на дворі». Незволікаючи, усі так і зробили. А Джил, щойно кинувши погляд за вікно, вигукнула. «Який жах!» За вікном яскраво світило сонце. Від снігу, окрім кількох білих острівців, не лишилося ані сліду. Усе позмивало нічним дощем. «Унизу під ними чітко!» Мов на топографічній карті простягався той самий пагорб із пласкою верхівкою, яким вони так важко блукали напередодні. Звідси, згори, з вікна палацу, неможливо було сплутати його ані з чим. Перед ними лежали руїни стародавнього міста велетнів. Як Джил могла тепер бачити, воно було пласким, Бо бруківка здебільшого збереглася, хоча подекуди зяяли і ями. Те, що подорожні помилково прийняли за насипи, перетинаючи пагорб вздовж і впоперек, насправді було залишками стін. Колись тут стояли величезні палаци та інші будівлі. В одному місці зберіглася майже неушкодженою ціла ділянка. Стіни були. Майже три сотні ліктів за вишки. Саме їх вони минулого вечора прийняли за скелю, а фабричні димарі виявилися гігантськими колонами, вірніше, їхніми опорами. Чималі уламки валялися навкруги немов звалені кам'яні дерева. Кам'яні карнизи, які забрали у них стільки сил, коли їм довелося спускатися північним схилом Паурба, і у тому не доводилося сумніватися, такі ж виступи на Південному боці насправді були руїнами Велетенських Сходів. І на довершення картини через усю бруківку в центрі пагорба тяглися букви, які складалися у два слова. «Під землею». Троє мандрівників збентежено подивилися одне на одного, і беклі, тихенько присвиснувши, озвучив те, що було у всіх на думці. «Ех, і як ми так прогледіли! Другий та третій знаки прогавили!» А Джил відразу ж пригадала свій сон. «Це все моя провина!» – у розпачі промовила вона. «Я… я припинила повторювати знаки кожну ніч. Якби я думала про них більше…» то одразу б здогадалася, що це саме те місто, і ніякий би сніг мені не завадив. «Моя провина ще ваша, похитав головою Простоквак. «Я б побачив і майже здогадався. Мені чомусь здалося, що те місто неабияк нагадувало зруйноване місто». «Ти єдиний, кому немає чого себе звинувачувати», – заперечив Бяклі. «Ти ж намагався вмовити нас зупинитися, га?» «Виходить, погано я намагався», – похмуро зауважив простоква. «Мені завжди не вистачає наполегливості. Я ж міг просто схопити вас за руки і втримати. Міг, але не зробив». «Правда в тому, – неголосно почав Бяклі, – що ми настільки захопилися спробами знайти палац, що нас більше нічого не турбувало Принаймні мене так точно Із тієї миті, як ми зустріли на мосту пані із мовчазним лицарем Ми тільки про палаці думаємо І майже зовсім забули про принца Ріліана Не здивуюся, якщо саме цього вона й домагалася Насупився трясогус Я ось чого ніяк не збагну Звернулася Джул до супутників. «Як ми могли не побачити цей напис? Може, він з'явився лише минулої ночі? Чи міг він, я маю на увазі Аслана, зробити цей напис ночі? Мені наснився дивний сон». І вона переповіла про все, що їй наснилося. «О, який же я бовдур!» – у розпачі вигукнув Бяклі. «Ми його бачили, бачили!» «Ми ж заблукали у тому написі!» Зісковзнули у літеру «Е» Вслід за джил, яка туди провалилася «Ось дивись, ти впала он там, де нижня рисочка веде на північ Ми пішли за нею у тому напряму Повернули праворуч, йшли до перехрестя Звідти відходив іще один поворот правіше То середня рисочка Але вирішили йти прямо, бачиш?» Потім знову повернули, цього разу праворуч, і йшли, і йшли, поки не вперлися у стіну, після чого повернули назад. Оце так дурні! Він люто вдарив по сидінню ногою і продовжив. Ні, ні, Пол, я знаю, що в тебе було на думці, бо я і сам думав так само. Ти думала, що гарно було би, якби Аслан залишив знаки на руїнах уже після того, як ми пройшли повз них. Якби так було, провина була б його, а не наша. Зручно вийшло б, чи не так? Але ні, ми самі винуваті. Він залишив нам чотири знаки, і трьома із них ми вже знехтували. Ти маєш на увазі, я знехтувала, покірно додала Джил. Твоя правда. Я все псую від самого початку і з тієї миті, коли ти привів мене сюди. Та все ж. «Як би мені не було гірко і прикро, треба думати, що ж робити далі. Що він цим хотів сказати? Що означає «під землею»? У цьому ж немає ніякого сенсу». «Як на мене, то є», – заперечив Трясогус. «Це означає, що ми повинні шукати принца під зруйнованим містом». Але як?» – не второпала Джилл. «Ото, мої заковика!» – задумливо промовив простоквак, потираючи свої великі жаб'ячі долоні. «І як нам те зробити? Звичайно, якби ми зосередилися подумки на завданні, коли брили з руйнованим містом, що-небудь але додумалося б. Знайшли б якісь дверцята, печерку або який-небудь вхід чи випадковий перехожий, підказав би, як це робити». «А може і сам Аслан хто зна? Вказівки Аслану ще й жодного разу нікого не підводили. Але ось тепер, як прослідувати ними тепер? Ото слушне питання!» «Гадаю, нам треба просто повернутися назад», – запропонувала Джилл. «Просто? Чи не так?» – скептично перепитав трясогуз. Можемо для початку спробувати відчинити антидвері, двері, аби подивитися, як саме це просто. Усі подивилися на двері і дуже хутко зметикували, що жоден із них не зможе дотягтися до ручки, а коли навіть і зміг би, то ні за що не спромігся б її повернути. «Гадаєте, нас не випустять, якщо ми їх попрохаємо?» – спитала обережно Джел. Ніхто не відповів, але всі подумали, а що коли ні? Думка ця неприємно їх вразила. Трясогуз був рішуче налаштований проти того, аби відкривати велетням і прямо звертатися до них із проханням. Діти дали йому слово нічого тим не виказувати і, звичайно ж, порушити його не могли. Однак усі троє були чомусь впевнені, Текти із палацу вночі їм ніяк не вдасться. Якщо вони розбредуться по спальнях і опиняться за замкненими дверима, до ранку їм звідти не вибратися. Звичайно ж, можна попрохати, аби дверей не зачиняли, але тоді велетні могли запідозрити щось недобре. «Наша єдина надія», – сказав Бяклі, – «спробувати вислизнути по обіді». Хіба ж в день немає такої години, коли більшість велетнів сплять, га? Якщо ми зможемо вислизнути до кухні, то, можливо, вийдемо через чорний хід. Не сказав би, що то чудова думка, мляво зауважив простоквак. Однак вибору у нас, здається, немає. До речі, друзі, якщо розібратися, то план бяклі був не таким вже й кепським. Адже справді. Якщо хочеш непомітно вибратися із будинку, то краще робити це вдень, а не вночі. Двері і вікна у цю годину завжди лишають незамкненими. А крім того, якщо тебе заскочать на гарячому, завжди можна вдати, вдати ніби ти просто вийшов погуляти. У чому буде дуже важко переконати як велетнів, так і будь-кого із дорослих, якщо вони спіймають вас у ту мить, коли ви вилазите крізь вікно спальні о першій годині ночі. Тоді ми повинні змусити їх відкликати стражу, додав Бяклі. Треба вдати, ніби нам тут дуже подобається, і ми залюбки залишимося до свята осені. — Яке відбудеться завтра ввечері? — підхопив Трясогус. — Я чув, як про нього згадував один із валетнів. «Ну що ж», – підсумувала Джел, – «ми маємо вдати, ніби нетерпляче чекаємо свята, і без кінця розпитувати те свято. Вони і так мають нас за дітлахів, тому це буде неабияк на руку». «Веселитися», – глибоко зітхнув трясогус. «Ось що ми повинні робити. Веселитися і бути безтурботними, немов на море по коліну». «Я вже помітив, у вас, у молоді, ой, як не завжди буває радісний вигляд. Вам слід пильно придивлятися до мене і робити, як це роблю я. Я буду веселитися отак!» Він скорчив міну, як у мертв'яка. «І пустувати отак!» додав він і зобразив понуре па. «У вас все вийде!» Тільки пильнуйте за тим, що і як роблю я. Бачите, вони вже вважають мене веселном. Знаю, знаю, ви вважаєте, що вчора я був трохи отеє, на підпитку, але можу вас запевнити, що то все або майже все було чистим комедіанством. Мені чомусь здалося, що певна частка облуди нам не завадить. Згадуючи потім про свої пригоди, Діти ще довго не могли прийти до єдиної думки щодо того, наскільки його слова відповідали дійсності. Але тепер, слухаючи його, вони ані краплі не сумнівалися, що він і сам вірить у те, що говорить. «Ну гаразд!» «Веселитися, так веселитися!» – гукнув Бяклі. «Та перш за все, потрібно, аби хтось відчинив ці двері, і доки ми будемо пустувати та розважатися, Треба якомога більше дізнатися про цей палац. На щастя, саме в ту мить двері прочинилися, і до кімнати метушливо ввалилася нянька. «Ах, ви ж мої лялечки! А чи не хочете ви піти і подивитися, як король, а з ним і увесь його почт збираються на полювання? То таке дивовижне видовище! Вам обов'язково мої лялечки сподобається!» Повторювати вдруге їй не довелося. Не гаючи часу, друзі прошмигнули повз неї та першими ліпшими сходами спустилися вниз. Там сурмили мисливські ріжки і чувся гавкіт собак. За кілька хвилин вони опинилися у внутрішньому дворі палацу. Веледні уже всі зібралися. Треба зауважити, вони полюють пішки бо у цій частині світу не водяться велетенські коні. Тому їхній виїзд, чи краще вихід, був більше схожий на полювання на зайців. Коли Джилл зрозуміла, що коней не буде, вона спершу гірко розчарувалася, бо була певна, що величезна, тучна королева ні за що не побіжить із собаками пішки, а буде швидше стерчати цілий день у палаці, а це аж ніяк не входило у плани мандрівників. Та невдовзі вона побачила, як королеву посадили у щось на зразок паланкіна, який несли на плечах шестеро молодих велетнів. Дурна товстуха вдяглася у все зелене, а на боці у неї висів мисливський ріг. На дворі зібралося велетнів із двадцять, а може й тридцять разом із королем. Усі були в доброму гуморі, очікуючи полювання. Базікали і риготали так, що можна було оглухнути. А внизу, приблизно на рівні із джил, снували туди-сюди пси. Вони махали хвостами, гавкали, трясли головами та робили це так, що їх слина розліталася у всі боки, а ще вони повискували і тикалися мордами в руки дітей. Трясогус саме взявся напустити на себе веселий і грайливий вигляд. Відверто, якби великні надумали придивитися, той з такою міною він би точно все зіпсував. Отож не встиг трясогуз ще нічого зробити, як Джил, старанно зобразивши свою найчарівнішу та найнепереборнішу по-дитячому щиру посмішку, підбігла до паланкіни королеви і закинувши голову, що сили прокричала: "Ваша величність, ви ж нікуди не збираєтеся, правда? Ви повернетеся?" «А вже ж моя Люба!» – відповіла королева. «До вечора обов'язково повернуся!» «Як чудово!» – мало не заплескала в долоні Джил. «А ми ж підемо завтра на свято, правда? Так вже кортить на ньому побувати. У вас тут так гарно! Можна ми оглянемо палац, доки ви будете на полюванні? Будь ласочка!» І королева погодилася. Хоча її слів було не розібрати Вони потонули у гучному реготі короля та їх почту Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ Із книги «Срібний трон» четвертої частини Хронік Нарні Ще сподіваюся, що вам сподобалося Якщо так, напишіть, будь ласка, коментар Подобайте це відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Адже української має бути більше. Ну а ми з вами зустрінемось знову у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь на середині.